Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalannya pada surah Muhammad Ayat ke-13 Muka surah 508 Bagaimana cara mewakafkannya Baik, yang pertama sekali Kalimah yang di-highlight di merah itu Ialah sebahagian daripada panduan Wakaf ibtidak Di mana pada yang merah Tidak perlu mengulang baca Tak perlu ibtidak Maka boleh meneruskan bacaan Pada kalimah Ahlakna Yang selepas saya, saya tak nampak Baik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 tak adalah lebih jelas daripada huruf kaf Dan perumpamaan sebutan huruf kaf itu Ialah pada kadar 1 para 3 Atau separuh dari sebutannya Akhrajat eh, Akhrajat begitu Rajat kaf Rajat Rajat begitu ya eh, Akhrajat Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan Akhrajat Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan Ingat Yang mati di hujung ialah kaf Bukan tak Wallahu a'lam.